Aitziber, ama boste egon pasadira. Bai, azkar azkar Eta gaurkoa noi hartzun gaude. Arratxalde hon, irratiko entzuleei, antxeto irratikoei, eta baita, infuzazpikoi ere. Eta nazioartekoi, sí. badaka gula hor, bate mat, beti... Bai, entzutien <risa> gatxuna. <risa> bueno, e, presgaude, ama pola morea saioa ekiteko, bai. eta <risa> gombidatu hor dugu arratxalde on. Zer, Zer moduz? Ba, ongi. Ongi, zuekine ordubete goxo bat pasatzeko prest. Ba, gu ere alaxe gaude, eta... Erbiostuak, ez? Bai, badu gaurko <laughs> gombidatuak, xarma berezia, denak duten bezala, eh? Baina aurkazte heldu guztia eragiten digu zer batxe. Eh? Ba, wikipedian, zetopatu du baitziber? Ba, gauza osko, gure gaurko gombidatuan lasarte horian e, jaiozen, mila bederatziron, ta iruro geitama bostean. Gaurregun aldiz, tolosan, bizida. Eta, amaika orterekin, esan omentzion lehenengo aldiz berea izpari. Nik hauntitan, paillazo izan nahi dut. Eta paillazo izan aurretik ordea, arte ederrak ikasi zituen. Erre Euskalgintzan Euskal eta irrati hasi eta ezitako amapola murea dugu gaurkoa. Sentituz, pentsatuz eta ekin bizi da. Euskal Herritarrok alderdi politikotik, lasarte horiako zinegotziare izan zen. Txomin, Lizar eta Koikiliren ama ere bada. Herri herri dabil aspaldi danik Josemari Agirretxe, Mertxe Rodriguez eta beste hainbat lagunekin. Edo beste modu batean esan da, Porrotx eta Marimototxekin besteak beste, irrien lagunen koadrilarekin. Garkoan, sudur gorririk eh, jantzi gabe etorri zegu orain gozmentzat pirritx, beraz gure garko amapola morea, birrich barruan eramaten duen ba aiora zulaika dugu. Ondo orrela iora jo ederki <laughs> <laughs> oso ongi laburtbildua Zerbait aldatuko zenuke? Ez ez oso ondo dago Bueno e, zer modu zauden galdetu dizugu eh ongetorri eman dizugu baina aurreko gonbidatuak galdera bat utzi zen zuretzat eta kizkitza izan zen, Kiskitza gildesan e, bizente, eta onako galdera gutzizizun, eta hau se da, lehenengo erantzun beharko dezuna. Ia ba. Irudikatu dezane, dezane urrengo euskal herria. Oso egokia zuretzat ez? <laughs> <laughs> ba, nik irudikatu nahi nuke E, euskal Herri Euskal Irria. Ez? Hain eh hainbestetan eta eh ba, uste dut jaiogarenetik tokatu zaigula eh amestea nai dugun herri hori, ez? Eta eh ba adin batekin ohartzentzara eta eta orain gehiago ba, ba, badalagaraia E, Amestea aparte egitekoa ere ez, nahi dugun herri hori egitekoa. Eta gure esku dagoela ere ohartu gara orgaabiltza guztiok <laughs> aurtzarreta gazten eta etamutileak guztiak horretan eta eta bueno, ba, Euskal Herri Euskal Herrri aske bat irudikatzen dut, Eta, eta irudikatzen dut... Ba... Ba, bueno... Piskanaka egin beharko duguna... oraindik ere... Baina... baina Irriz... Irudikatzen dut... Eta aske... Burujabe. Aiora, desberdinada euskalerriaren... Ba, irudikatze hori... Irrigintzatik eginez... Edo zuia da horrela... Irudikatzen duzu eta alabizi duzu? Ara... Em, E, badia gauza batzuk ja ezin dituduanak e, irudikatu eh irrigintzarik gabe. Eta eta bueno, beti izan naiz baikorra, baina baina bueno, eh nire eh ofizio den eh pailazogintzak babaien eman mm baikortasunerako beste, ez? beste bide bat edo un beintzat gaiak eta, eta oraina eta geroa ba ba umoretik, eta eta e, irudikatzeko ba holako berezko jobera bat, ez? Eta hala dio guk badakizu Euskal Herriak goitik begiratuta bihotz itxura daukala mm -hmm. eta Eta bihotzi txura horri, bai ba, ba irri bat margotuko diogu denon artean, eta ala, ala erantzun nahi kizkitzaren kiskitzaren e, e, galderari ez, bai, ba, ba. Euskal Herri e, aske eta eta jator bat irudikatzen dut. Amaika urterekin, aizpari esan omen zenion, palazo izango zinela, e, takolo eta porrotxen emanaldi batian, eta ezakiz bizitzako kasualitateak diren urtiak pasata gero, e, zea. Bai, ba, bai, e, ni, ez dut utze. Nik uztet kasualitateak baino dirala, ba ba hautatzen joatzen zen eh bideak eta, eta suertatzen zaizkizunak bilatzen duzun bide, bide horretan, ez? Eh hala da, 11 urteekin akordatzen naiz ba, ba herriane... Euskaren aldeko jai bat intzan eta nik garai hartan bat itxistua jotzen nun eta guk gure herrian bu, buelta gure buelta mangenon eta gero pailazoan txanda zan eta ant zeuden gero nire, nire lankide eta lagunmein izango zirenak eta eta lase san naiz pari eta akordatzen naiz nola esan dioan eta nola E, garai hartako egineko e, zean, argazki bat e, moztu nun eta zean e, armaioan itsatzi eta, eta gero handik urte batzutara ba ba kasualidades euskalgintzatik eta bar, ba, beste festa batean e, euskalen aldeko maratoian berrogei ordu euskaraz maratoian ba ba izan itun e, piska bat eh E, lankide edo, edo kide izan itun, eta alako batian deitu ziaten etxea, ba, ia bera iakin nahi nuken. Eta hua izan zan, ba, kriston sorpresa. <risa> Ze bai, antzerki eta ba, ba, jarduten nitzan, xe hoxe, ba, gaztetxian dela, eta, eta bat eta beste, gainera gaztetxian, egin. E, garai hartan marimot, Gero marimototx izango zen, e, mertxe zen nire irakaslea, ba. nire antzarkiko irakaslea zen, bai, gaztetxian. Eta, bueno, gauzatxo batzuk egin da nitu, baina, baina, bueno, hua izan zen, trampolinetik, baina, ba, piztina da botatzea, baina altu, altutik, gainera, ze beraiek ja beraien ibilbidea egina zuten, eta bai, euskalgintzatik datoz, baina baina beraien pailazoan ja nahikoa garatua zuten. Eta bueno, ni ez nintzen pirritxena egiten hasi, eh, e, garai hartan, ba, base on beste, beste pirritx bat eta arek ustekotan edo zala, ba, ikaskete beste ikasketa batzuk egin nahi zitun eta Madrilera jun eta Ainhoa Beristain. Oso oso pirritx halaia zenuare ero eroxamarra.ero.com pirritxarek oso oso polita da. Eta eta bueno, hasi nintzen, ba Perez Sagutsoa ta Maritxuizeba ta halakoak egiten, halako papertxoak. Eta urrengo urtean bai, ba nion, e, ba, ba, nire e, bidaide izan den e, Pirritxi. Eta, eta bueno, gaur arte ba 15, urte daramatzat. Eh, Pirritxekin. Eta ailora kasualitatez Aizpakzer antzun✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ zizun. Ba, etzion bat ere harritu. Etzion bat ere harritu, ze... E, etxian... Hoi e, bai, etxian e, a, askotan antolatzea genitu nola gure... Gure antzerki saioak eta txiki-tsikitatik... E, argazkiak eta gozti bazkagu ba, gu izpagea, eta ni erdikua. Ta nintzen arduraduna, ba, denak mozorrotzeko, ni jazten ditu, naizpazarrena eta txikinare bai. Eta, bueno, zu izango zehau, ta nizango naiz hau, beste hau. Daingo dou autauta. Hola. Bai, eh ba, ba. da olakotan, ba etziena holakoak antolatzen genitun, bai. Gure etzian eh, erdikoa izpakzun, eh, hortako afizilua. Ah, bai, eh. <risa> <risa> bai. Seo se bada kao. Hor, bat, aurre horrenik. Bai, bai, bai, bai, bai. Ta Iora, eh pirritsak badu Ioratik eta Iorak pirritsetik? Bai, bai. Ba, Igerota gaina, gerota geio. Guke hola e, badegu joera bat gure buruaz e, eta pertsonaiaz eta egiten dugunaz eta esaten dugunaz asko ausnartzekoa. Igual e, baitare, ba, askotan izan galarako eta eta izaten garelako epaituak, ez? Batetik bestetik Eta, eta bueno, guk gure burua ere ba basko aztertzen dugu, nondik jodegun, degun, hau obe e, o, orrela zeekin, hau eta ohartzen zara, jo, ba daukala, nik beintzat konturatzen naiz pirritzek daukak kriston askatasuna. Da ba bueno, amapola bat, baina hortzagarren kolorekoa eta eta ez dauka ez dauka mugarik, ez? Eta Eta pirritx berriz, ba, ba irurogoitan mabostean jaioa da, eta bere hezkuntza aurrerakoia, eta nik uste dut, eta, eta bere, bere inguruan, ez? Ba, inguru batian, testu inguru batian kokatzen da. Baina pirritxek mila bultamaten dizkio, zentzu guztitan, e, emakume aske izateko horretan. Eta ordun bapiritzek bai asko aportatzen dio aiorari, azkeago ask, izaten laguntzen dio zentsu guztitan. Eh, pailazuak barre egineraztiekin lotzen dira, eh askotan pailazokeriak esaten begunean e, funtsik gabeko gauza bezala hartzen ditugu, baina zuek eh lortu dezute, e, pentsatzen dut aipatzen dut kontzientzia horrekin ezitzaile eta eredu izatea. Hombre, e, kontua da guretzat umoria ez dela, ba barreal gara soil bat edo edo e, txiste erraz batez Oartzen zara, ba, jo, eh umorea dala, ba, bizitzeko modu bat eta bizitzari aurre egiteko modu bat, ez? Eh suertatzen dian kontu guztiri, ba umoretik begiratuta e askoz e, eraman errasagoa da eta askoz baikorragoa eta umorea da guretzat ba botikarik e, dagoen eta honena eta eta partekatzeko ere ba, daukagun altxor bat, ez? Umorea aipatzen zu eta igual badaukazu ere agerraldi orotan em jendartea modo horizontalean irudikatzeko e, zakit, lan molde bat edo beti lako, ba beti badagolako ba urritasun emandakoa numeren bat edo gaixotasuna dauka numeren bat gero mona agertzen da e, gero eh ez dakit pasozaina em oso esparru zabaletara iristen zaret agerraldi bakoitzarekin kontua da E, zuke irudikatzen badezu e, egoera bat edo, edo mundu bat zure iruditerian. Imaginatzen balen badezu e, mm, guztiok partaide izango garen e, egoera bat, hor ba, ba behar du e, zurekiko desberdina den horrek ere. Hor behar du eta eraberean, E, akaso urritasun fisiko edo psikiko edo, edo mugaren bat izango du baina, baina nik badut ere e, izango dut, bera baina e, urriagoa edo eskasiagoa izango naiz beste, beste edozen gauzatan orduan bai, saiatzen gara ba, ba baztertua gizarteak baztertzen dituen horiei ere Batxoko bat egiten, ze, ze modu batean, e, elkarri, bizkarra manaz elkarri, bat denok gara elbarri ez, hor bada. Esa era hori eta eta ala da ez. Eta ezitzale edo, bueno, haipatu itu zunkai, desberdinak kontuan hartuta, nahi bere batek harritu e, nindun e, bere garaian aurkeztu zen utenean bueno, minbizian gaia horratuko dugu. Askotan aurrei e, olako gaiak egoera gogorrak gorde itentzaizkile eta zuek aliketan modu naturalenean azaldu zenieten eta azaltzen diezu gainindikan. Izaneren e, aur minbizia ba, ez da hain hain ohikoa, eznet, ba, ikastetxe guztietan akaso ez da izango minbizi kasurik esan na er, minbizi kasu ez baina, Baina norkeztu etxean edo familien guruan ba, minbizia duen edo izan duen e, baten bat, ez? Ama, amona, osa ba. E, kontua da, e, bai, oso, oso, oso gaizta lea da. Eta nik bere garaian e, banion bildurra gaiari, heltzeari el ez? Garai hartan e, eguk egin ba, engipuzkako aurmein bizudunen e, elkarteakin, e, ba, ba, elkarteakin, ba, genuen harremana, eta e, hospitaletara, hospitalera bisitak egiten genituen, eta halako batian, ba, hane izeneko e, neskatilanera bebat ez dutu genuen, eta, eta ikusitza bere poza, bere ilusioa, berea, nola eh maite zaitut nola kantatu zigun guri ta pos gar ordune porrotzek beak argi ikusizun ta esantzun jo marimo datorren urtean mototsak eroriko saizkizu eta eta ala, ala izan izantzan eta ba, nik igual ba bai ikustenun ba e, irakaslearen paperetik edo amaren paperetik edo e, ez begiratzen nion gaiiarita ostras. eta orain honi heldu behar diogu. Ba. Eta egia esankulako e, e, laguntza izan genun bai e, ekipo mediko, e, irakasle, bueno, denetarik, e, familiak, aurrak beraiek. I, e, izan genun sekulako laguntza prestatzeko gaiak. Eta gero behin abiarazita oso polita izan zen konpartitzea e, bai familia hoiekin eta hainbat eta hainbat ez ezagun e, joan zi, etorri zitzaizkigunak eta eta batez ere marimototsi hurbiltzen zitzaizkionak esan ez jo, ba, ba, ba eskerrik asko ez? Eskerrik asko Eta, eta nola sentitzen zian ba, berarekin identifikatuak, ez? Emanimoto tsibilizan e, urtebete mototxak eh e, erori hitzaizkiolarik eta eta jende askok pentsatzen zuen gaina benetan erori hitzaizkiola. Eta horrekin ere bizitzen jakintzun eta agianesan esan e, guretzat ere mugarri bat izan da. esan aidite gai desberdinak landu ditugu, baina Gaxotasunarenak ba, bai eman digu ba, beste ikuskera bat eta beste, beste, beste puntu bat eman digu. Naharitzen da taldean e, lan egiten duzuela, ez? Ba, minbizaren gaia erietxe batetik sortu zen eta gainontzekoak e, nola sortzen dira edo denak kasoletatez edo Baduzu espazio bat e, aurrera begira jartzeko, gogoetatzeko zerregin, eta horrez gain, pentsatzut beti dituzula, adituak zuen bueltan, ez? E, Gaizako nagelantzen dituzue? Kontua da, e, ordu asko pasatzen ditu guelkarrekin, pila bat, ba, egun dik gora saiotan, ba, ba pentsa ez, eta errepidean, eta bilerak, eta bazkariak, eta... Konpartitzen ditugu ba, ba ordu asko askotan etxekoekin baina gehiago, Baiabolarak bueno, ba, ba, ba, benetako e, familia bihurtzen dena hasarre e, aldita guzti. eta eta bueno, horietan e, garatzen joten gea. gero bai bauleegoan ba e, xeri eta lantzen ditugu haiak eta biltzen gara, e, ba lagun askota asko azkabuta. Aditu asko dago tartean eta eta maite gaituen jendea da, eta asko laguntzen digute, bazen zu guztitan. Eta, bueno, ba, baola prestatzen ditugu gaiak, baino gaiak e, etorrit ez aizkigu nola baita esan, ba, ba egunerokotasunetik e, sortzen dian gaiak dira eta, eta, bueno, e, egia esan, E, ja asia gara urrengo urterako ba ba pixkat vuelta ematen eta eta esangon dizueke urrengorako ta urrengorako ere badaitegula gaiak ordun <risa> <risa> bai e, e, egunerokotasunak eta bizitzak eta gurerriak eta ematen dizkigunten gaiak ba, ba, iturri hoi e, agorrezina da eh zer da Jose Maria Aguirre zuretzat Jose Maria Gerretxe, ba, laguna undia, laguna undia, bai. E, dauka bihotza, ba, gorputza baina undigua, etzai oka Eta da lankidea, eta emozionatu ere, bai, itenaiz, bai. Da da letxe. Anaia, anaia bat bezala. Bueno, eh bada o, o, guk dugun sentsatzioa eta Josemari Mari etorri izan denean eh konpartitu izan duguna behakin e, aurrantzako Pirrich, e, Porrotx ta Marimo Toch, beren lagun guztiak aurrantzako, ge iristen dela adin tarte bat ez etzaiela gustatzen edo bueno, ja aztu egiten dutela, ahonditu nahi dut haiko, Eta ben ja 15-16 urtekin berrize sale bi urtzendiela ta zale xutxu gainea ni tartean sartugonaz nire bai <laughs> <laughs> ezagitzueko ikusten dezuten publikoan hombre bai badia gainera e, bueno nik esango nuke a zortzi e, bat urte arte lasai etortzen dira neska mutileak gero e, ez dakiz zergatik baina normalki neskek jarraitzen dute 11 urte arteo, bai jarraitzen dute eta egia esan orain Ja, amairukin, ja, asten bueltatzen. Esan destu amasei, baina nik esango nuke, amairuan bueltan ja, asten dia laberriro, bueno, ba, jo, bira, nena eh? txikitako paia zuak ez, ta, eta eta asten bueltatzen, eta kuadrilan etortzen dia, eta oso, oso politxada konpartitzea hori. Eta, gero, ba, guraso dien, ja, gure aurri izan guraso ere hasi dira izaten. Eta horre oso polita da, bira, gure umia da hau, eta gure umia kumia izan duta, ez? Mm -hmm. Azkenian, e, me, da, irumen hamana naiz, baino ja, amona ere, e, <laughs> <laughs> ez? Eta, eta oso polita da, ikustea, jo, eta hori, amonak etortzen dira, asko etortzen dira, beti saiatzen naiz, e, eskertzen ez, ze, ze, jo, ba, ze lan iten duten Euskal Herriko amonek, ez? Aiton amonek, baina, baina, nik bereziki saia, eskartzen diet denei egiten duten lana, ize behire ere bai baina amonei bua, eskartzeiet bueno, esate diet zuzea gure favorito, eta nik zu zubezelako izan nahi, gaina sentit, ala sentituta esaten diet, ez es diet esaten politegitegatik, edo e, benetan, jo, Euskal Herriko amonek merezi dute, bueno, txalo zaparra da ondibat. Bai, bai, bai, bai. Eta emanaldian ondotikan, musuak eta argazkiak ateatzeko, emateko hilera luziak? Bueno, hoi da, hoi da, e, oltzatik jetxi eta jarraitzen du lanak. Hori da gure gure jarduna, eta eta hori bukatu arte ez da, ez da maitzen funtzioa ez. Azkeneko laguna, ba, aretotik edo, edo plazatik ba, bere, bere besarka da eta eta bere kontupolita konpartitu gabe, ba, ju, ez, juten den arte, hori mm hori -hmm. guretzat e, ezinbestekoa da. Ez eta horrekin aspertuko bagina ba, kabo, pirritzporrotx eta marimototx. Eta horriz egaldera bat mm -hmm behar badaneko Esan, bota lasai, bota lasai, ortako gaude, es lasai itzeiteko. Aipatu duzu, ahi, azkena atera arte, bastela bukatzen, eta e, makilea gehorik entzera, <risa> <Makilajeak> entzera <risa> ba, dudanean, eta aspergarria? Makilea geha entzera, ba... Nikko seizan eta zizien, kontatuko izan. Obidanak kendu behar dut. <risa> Ni, e, asin intzanian beraiekin, horrek harritzen indun gehiena. ateratzen zuten, bakizu gizonak tartean eta borrotxetatako logalako pringe bat, e, zea e, pote txuri bat profesional jartzezun, eta zen e, desmakilante bat ba, ba, krema esne desmakilante horietako bat, eta azten zian komuneko paperakin igursten aurpegian eta nola pintzela sartzen dezu uretan eta azten da kolore, hola, sospecho, txokolate, Ba, ba, hartzen zien hartzalozoak, kolore bat, eta esaten non, nikoi, nikoin ere buruai ez diotin goe. <risa> Egon bardo beste modu bat, dena e, modu errezagoan, garbiagoan, eta, eta ezain e, irritantean ze azkenean e, azalantzat <risa> azalantza paliza da. Eta deskubritu genitun toalita desmakilantea. Oh. <risa> eta egia esan, Me, a ver, oso ondo da. Oso erraz kentzen da. Gero zaindu barduzu, ba zure jaboi berezi eta zure kremak eta historiak. Baino, bai. Hoi da eh zerbaitek e, asperdura edon nagikeri puntu bat ematen badu da pintura da. Hori esango nuke, alderik, ba ba, ez korrena, ba, ba izango balu baina. Egia esan, hori sentitzen den babesa ere ba, ba pinturari eskartu bat zaio. Zer, aiora e, e, e, tolosan eta aiora ba, ba, pirritxezaguna den tokietan, e, lasa egibiltzeko e, oso modu polita da ba, pirritxerantzita egibiltzea, ez? Eta gero pirritx jantzi eta, eta beste bat. Eta zeitz, bakoitzak bere burua edo... Bai, bai. bai. Bai, bai, bai. Ja, bengiak itxita ere. Ba, egingo enuke. Egingo enuke. <gülüyor> <gülüyor> bueno, lehenengo abestia jartzeko txanda iritsi zaigu. Irri egin ez, eh, zazpiko loroa diskotik aukeratu ez un abestia, zergatik? Ba, ba, pixka bat, e... ara, kizkitzak egin didan galderari, eta nola irudikatzen dudan e... euskal herria, eta, eta mundua, eta... eta geroa, eta oraina, ez? Ba... Nikola irudikatu nahi dut Gude Ba, entzongo dugu, tajarra inteko dugu Zerio, zerio Zorriak koskegin no ote dio Aita egun guztian Barre egin gaber Aita horrela zatarra zaude Hamba bota ezazu Bankuko libreta Aita txoitzali Televista Eskutik eldu eta goazen Irri eguiñez, kale anjo lasterat e e so Irri eguiñez, dena obetor Irri eguiagos, asko sobetor Euskari riazotu, behar dugu Argitan, menocle oraste cor Irri eguiñez, dena obetor Irri e asko sobetor Euskalik miazotu behar dugu maitazo Argitan deno jolazteko Aurrera eta rantxera dantzatu gaite zen Ezin da beti egon pentsatzen Gertatzen den guztia betida hobeto Bizitzatak gu ospatzeko Muzikia ametsak, itxazo ederrak, amamaren hortuko piperrak. Arrazoiren bat beti dago, irrieiteko mutrikun zein Mexikon. Irrie ginez dena obeto, irriei aguz asko Irrie zo dena hobeto eta irrien lagunan klubare e, sortu zenuten. Bai. Eta... Bai. Martse honian di joa, ez? Ba di joa, xoa, Eta ze ekarpeni nien nahi dio irrien lagunak klubak Euskal herri jai? Ba, ba bueno, e, hor e, abentura hortan murgildu ginean, katxiporretako lagunak, elkarralgita aletxekoak eta berria taldekoak. Eta, bueno, e, pixka bat e, ba, ikusten genuen, E, ba, ba, gure jardunetik aratago e, gu ez gaudenean ere ba, ba erazi behar genuela e, mundu bat eta iruditeri bat eta eta komunikazio gune bat ba, ba, gure aurreta gaztetxoentzat erreferente Euskaldunak izan ditzaten ba, esparru ezberdinetan Ba, e, osasuna, zientzia, natura, kultura, elkartasuna. E, eta naiz eta gu egun batean e, retiratuko garen, ba, ba, sortzen joan e, ba, ba euskal eredu batzuk e, ba, bizitza e, ulertzen eta eta eta bizitzen la, e, lagunduko digutenak e, di, eta dietenak ba piskate, gaur egungo aurrai eta eta bihartkoi, ez? Mm -hmm. Pizka bat e, baino ez, eh andinaikeria edo edo edo sea ambizio zera, horrekin baizik eta lurretik, e, humiltasunetik eta eta gauza txiki handi bat egin nahi genun. Eta, bueno, orgoaz pixkanaka. Badaukagu e, irri aldizkaria. E, ba, Piskabate, ba, Marika Alambre, Larga Bista, Martin Bertxo, Lagun Txakurra, eta gurekin batera bide egiten dutenak. Eta, eta horre, Euskal sortzaile askok hartzen du parte, eta, eta e, oso eguneko oso esanaitete oso gaurkotasuneko gaurkotasunetik landutako gaiak direla, bertan ilabetero e, lantzen direnak. Gero e, tokian tokian eta barsualdean ere ba, ba sortzen ari dira irrien lagunen guneak eta bueno, ba euskaratik e, alaitasunez eta eta ezitzeko gogoz eta, eta baloreak oso kontuan izanik, ba, ba, pixka bat, e, bide bat egin egindaitekela erakutsi ez, oi, oi litzakei igual, helburua. Irriak e, aipatzen ari gara, baina zoritzarrez Euskal Herri osoan badira ba, irrien lagunak e, maitez dituztenak, eta zuk zeuk sarten bertan zure herrian, ba... Eh, bueno, bizipen pertsonal desatxe eginak bizi bar izan zen e, zinegotzi zinela, e, nola eramanean izan zenuen guzti hori. Ba, ba etzan erresa izan, etzan erresa izan izan izan, ba ba amesgaizto bat, ez? Nik e, ala, ala irudikatzen dut, ala ala gogoratzen det, baina zenbat e, nork nor kezu bizi Euskal Herrian? Euskaldun izan da halako amezgaizto bat bere eragitita nez. E, horregatik diot, ba, guk egin bardeguna da e, gu gurera. bidea aurkitu eta eta beti ba, ba, modu eraikitzailean eta alik eta positiboenean ba, aurrera begiratu lagun asko ditugu, lagun onak ditugu, eta, eta gara iaietan ere, pos, a, alaxe, alaxe egin genuen aurrera, ez? E, ez nintzen inungo momentutan bakarrik sentitu. E, oso, oso, oso maitatua sentitu nintzen. Eta, bai, e, sentitu nuen, e, zer den gorrotatua e, izatea, ez? E, Zuraragitan, e, Sentitzea, ostras, gorroton naute, baina gorroto naute asko. Eta horreke eramaten zaitu, gorrotoa eh, sentitu nahi izatera. Eta esatea, joa ba, mira, mira, ze sentitzen dezu, ba, ze pena. Ba, ze pena, ze horreke itxutu ite zaitu, eta ez dezu aratago ikustenez Eta nik uste dut, eh, itzori... Eh, istegitik e, ezabatzea lortu du, lortu dudalate ikasi dugula baitaldean ere eta horregatik diot modu eraikitzailean eta eta emateko daukagun guztiarekin bakoitzak beretik unesanet pailazo ba, ba zan, e, zuek kazetari zaretenean eh tabernariak, kalegarbitzaileak, medikuak berdin zait bakoitzak e, bere bidea aurkitu E, e, eta, eta eta aurrera egin behar dugu, ez? Ni sinegoti sartu nitzanean, ba, ba oso oso baikorran nitzan, eh oso garai eh ba zidan, bazirudina teberri bat iriketzea zi joala, lizarra garaziko garaiak zian eta Eta eta herrian ni sartu nitzenean, ba ba ba sartu nitzan, ba ba euskalgintzan nenbilen bezela, ba herri ba bueno, e, oso herdaldun eta eta herri langile bati ba, ba, nire ba aportazio txikia egiteko eta eta ginen, lau eta, eta periodikotan beredikotan ateran nitzan ni Ba, ba, kaso emakumea, amapola amore bakarra nintzalako, baino bueno, e, ba, harbola ba, bat e, ekaitzak jotzen duenean bezala ez. E, at, bizirik ateratzen batzea, ba, ba, indartu eta ateratzen eta, eta, bueno, maitasun, ma, maitasun asko sentitu nuen eta, eta gaur egun oraindik sentitzen dut. Udal batzun aldetikan, boikotare jasozen uten, e, baindikan herri batzut batzutan, bai. irri batzutan e, ezin dezute emanaldi ikanin, baina, bueno, e, elkartiek antolatuta herri hitarren ilusioakin, e, lortu dezute, herri hoitan eotia, ez dakit horrek berezia goitzen duen emanaldia, eguna, aleginioi herritarren ikustea. Bai, ez bakarrik, E, boikotan aletik e, ikusten da, orain dik orain, ba, bai, bai boikotagatik, egia esan, e, jende askok, e, lan postua bera ere, arriskuan jarri zun bere e, momentuan, eta hori, eskertzekoa da, e, eta egia esan, hombre, bai ba, ba iten du, bai iten du berezia, baino eske, egia esan, saio guztiak diak, hain bereziak, Arrazoi bat egatik edo bestea egatik, ba, e, ba, maulen egiten dugunean, maulen egiten dugulako. Suposatzen duen guztiakin, e, e, eta bere xarma guztiakin, e, e, tuteran egiten dugunean, tuteran egiten dugulako. Baina, Victoria Eugenia batean donostian egiten dugunean ere, jotze berezia dan. Eta, eta bek batian, edo ospitaleko gela batian, Esan nahi dut guretzat e, saio guztiak dira, hain bereziak dira eta e, askotan jo, pentsatzen dugu eh, ba, oaine Facebook daukaguta, Twitter da, horribiltzadea eta egunero guk egunero daukagun notizio bat emateko, zerbait e, berezia kontatzeko. Hainetzen pentsatzen <laughs> eskentzuten ahineiz eta E, gero bad tortgaldera bad baino. E, ba Pirrich eta Aiora izaterekin nola bizitza hori eraman daiteken ez? Ba bizitza paralelo bat edo baino. Ostra, eske Pirrich zera, sanet, e, ez dakit, eh, erresia den eh kontzientzia edukitzea, e, zertzaren kasu honetan zu Euskal Herriko pertsona askorentzat. Osea, aldi bere, sanet, izan daiteke oso baikorra, baina bestetik ere badarama berezama. Estakite bai. eh, eskepirrista. <risa> bai, bai, baina bueno, e, gero aiorak ba, baditu bere da, ba, baditu bere, bere gauzak, bere, <risa> bere historiak, bai. Horregatik esaten dizuen, nikuztet gainera urteak pasala ala ikusten dugu, adibez Porrotchek ba, ba ni baino hamar ba, 10 urte gehiago daren atzapailazogintzan eta Eta hala esaten diogu zea, Josemari, baino. Eta eh oarkabean nikuztet ni ere bide horretan no ala pirritsago naizela gerota geiago aiora baino, ez? Baino, baino bueno, e, hori e, positibo ikusten dut. E, leno aipatu duzu aiora, eh Lasarte herri erdalduna dela edo erdalduntzat jotzen dela beintzat eta baindela gutxi artikulu batean harritaratu da, mila behatzirenda laro gehiatamabian, lasarte horiako gazten euneko gehiatairuak ikentzun it e, lagun euskaldunekin euskeraz eta hogei bai. urte beranduago, mila eta amabian zen berriz, euneko berro gehiatamabianak bai. e, ez dakit, hoi kalian e, bueno, zuetzea guain lasarten bizitzen baiosumatuko bai. da, ez? Bai. bai, bai, bai, asko sumatzen da asko sumatzen da kontuan izan, pf, gara iaietan e, aere edu aere oso o, oso, oso indarrean zegoela eta, eta ni akordatzen naiz ni aurran intzela ba, ba, eta eta ja amairurtarekin e, institutura e, joan ginenean bi gela euskaldun ginen e, usurbildarrekin batera eta boster daldun B eredurik ez genuen, eta ginean e, D ereduko bigela eta bost gela e, ba, A eredukoak, ez? Mm -hmm. Eta hori gaur egun, ba, ba, ez bakarrik ikastetxeetan, ba, izak eta kalean ere ba, kalera ateratzea lortu du eta horretan, ba, errigintzan e, diardutenek jo, ba, ba, lan handia gindutelako da, ez? E, antzerki eskola dela, e, ba, an, bueno, antzerkita antza eskola dela, ba, korua dela. E, euskal e, ba, e, euskalari ba, ez bakarrik e, ze toke akademiko hori edo edo askotan jo bat etxean bizi esezpadezu nola joez? Es? nola no, no hartu euskararako joera hori. Ba bueno, e, ba, Erakargarri egin ez, ez, etan ikustete hor lan handia egin dela, eta jakin, jakin dutela gure herrian, hori piskat lan zen. Haipa duzu Euskara ez, toke akademikoa tabar, eta bar, eta kasuanetan zuek erabiltzen ditu zuen hitz batzuk ez, paila zo gintzen eguneroko e, txertatzen ari dira ez, ba, maita eta zuna epirata izaera, hori zu, baduzu gustokoren bat? Hmm. Bueno, gustokoenak atziporreta da, ez, baina. <laughs> bueno, e, egia esan, joba. Eh, ni askotan bat tx, u, umei, ez, joba, ze, e, askotan eh, badiru di, ba, ba, dala oso fina, oso pispirriña, oso femeninoa baño e, beti saiatzen naiz e, ba nesk batezaren eskatilei, ez? mutiko ere bai, baño neskatilei saiatzen naiz esaten. Jarraitu horrela, eh, hola polita ze bai, ze bai, zergatik zer, zer izango ba femeninoak eta, eta politak, kanpotik eta barrutik eta alaiak eta esateieteta eta, eta, eta, eta azkarrak eta irudimentsuak, ez? Ze polita izatea hori da, ez? Ez da Ez da, kontu estetiko bat. Orduan, e, ez da, itz bat. Da, dia, itz guztiak. Esan ez, e, niri ne, gustatzen zaitena da, e, esaten ditugun, sentituta esaten ditugun gauz horiek. Ez? Ez mm -hmm. si, sinistuta. Pigarren abestia entzuteko garaia dugu, Benito Lertxundin itxasoari begira. Zergatik abestia guaiara. Letra joan maianada. Mhm. Mm Bai, itxasuari begira egintako gogo eta batzuk dira ba, ba, Euskal Herria bada, itxas eta ez dakit Nik ustez bai labur dula gure historia pixka bat eta eta gure itxaropen hori ez? Sentitzen dugun itxaropen hori, eramaten ditugun motxila guzti hoien e, gainetik Nola baita, ez daketa. Apixka bat entzun, eh, ozua entzuteko denboaik ez no, dut emango, az... baina arna bat hartzeko entzatzen. Zazpimen deko gauean gaude, gure loregetan sasi, irrintzi oiu eletan ulu mar-mari ota garrasi. Aizehen bata brisa galerna, gaurun garrun bibiar nasi. Saketan ularen zuri beltzetan, arrats gozo egun Aitxan sorik ez baken euka, Zerizoneg arremu zasi. Gure zonu baitza landatu du, Amildegi mutu burrean Adarrak daude Ertzetik arunz Zustraieak berriz lo burrean Biotze esteak ez duelduaz Eskubaten Bertxo berriak jartzera noan Berek laburrean Nola mal luko bat inxuritzen Itxasoaren aurre garresketa bukaera aldea sartuko gea, ze minutu bakarrik geratzen zaizkigu, eh ordu bete osatzeko. Aitzi ber, beti berdin. Beti berdin biordutara pasago dugu datu temporaldian. Ba bai. Eta aiora hiru semetzikiren ama zara. Eh berai badakite, eh pirritxe zarela eta, bai? Nola ez, bai? nola ez bai. Bai. Ba e, dute? Eh oso oso politagarriena pausu hori, ez? Eh Zarrenak ja 10 urte ditu eta ama amatas askotan ja paso egiten ere hasia da eta, ola, kalean ba eskutik ez ditema, eskutik helduta ja ez du nahi eta laguna kurbiltzen danean agurama, agur e, banoa ta holako Ez, ja, bakarrik egan egiten, hasa, hasi nahi dut, a, eta hor txegabiltza, soka askatzen pixkanaka. Eta go, gogoan dut, ba, beine argazkilari bat etxera etorriztala bere osatxikia ba, zen. Urtea inguru izango zuen. Eta sukaldian hasi nitzan aldatzen, sukaldak e, gazetaria e, argazkilarian bertan zen. Eta ba, batean jarrizun arpegi bat, Arridurana, eta oh, sartuzun burua soineko azpintas antzun. Amatxo barruan. Eta <gülüyor> kontuatu zen, ostra, kanpoa da anoi pirritx da, ez? Eta hola esaten nion, e, amatxo, oain dago amatxo barruan. Eta oain dago am, e, a, e, pirritx kanpoan. Ez? Eta hola esplikatu genuen. Eta gero, e... Adibidez e, Bizkiekin orain laurte la dituzte aurki Eta desberdina izan da. Zerberaiek, e, laurte, lau hilabete zituztela, ja, bailazo e, arropan jantzita eman izan dietitia. Desberdin bizi izan deu. Eta, konsienteagoa izan dira, amaren e, bialde hoiez. Eta... Eta, bueno, polita da ikustea e, nola bizi duten. Egia esan, e, asiedan ez dute asko disfrutatzen ze amakon konpartitu behar dute. Eta, eta amakon konpartitu behar dute jende asko askokin. Eta ez diagrazia asko hiten. Egia esan, <risa> amatxo oneria da. Bai, bai, eta... Eta pirritxe euskal herri guztia, na? Hoi da, eta... Eta jo zarrena hortako zan, ba pasian zen da gorri, chagurra. Nere ama da tonta. <laughs> eta holakoak eh txikiek ba, ba elkarren babesare badute, anai azarrenaren eta ba, desberdin bizi dute, desberdin bizi dute. Aiek beste lan badut, esatea, beraiek ez direla puputa lore. Ja, ha, ja. Lan, lan, bai, zein da puputa, zein da lore, ta gu, koikele, ta <risa> eta gu, koikile, eta li zargeala. Eta urte beteko eten aldea intzen bikiak e, bai. izan zen ikonien, eta hori uztartu zenuten. Zuen e, eman aldetan puputa lore jaiozien esan bezala, bai. zer da erresiagoa edo zailagoa hiru umeren amaizatea edo eta eurak azitezitzia edo puputaloren amaizatea euskarlerri guztian laguntzeekin. Bueno, ba hiru amaizatia... amaizatea e, bera du. Mm -hmm. Eh gure fikzioan ere ba, ba, bizitzako zeltasunak e, irudikatzen ditugu e, eta Eta irudikatu behar direla iruditze zait. Eta realitatean ere, ba, bueno, ba, ba emakume guztiok, ba, daki ze, ze suposatzen duen, ba, gaur egun guraso izateak ez. Eta batez ere ama izateak ze, ze, ba, ipartekatu e, ditzakezu e, lanak, e, ba, bikotekidearekin, alabadezu, edo, E, laguntzen dizute hor ba, ba, bueno, dauzkagu haurtzaindegiak, e, haurtxokoak, e, aitonamonak eta, eta denak ez. Baina, baina emakumeak badu, badu biologikoki hasita ja e, lotura, lotura hori semelabekiko eta gero kalean ere lanekin nahi dugu parte hartu nahi dugu e, gure buruari mm mikro BTB-ar e, ugari e, jartzen dizki hugu eta, eta, eta batzutan pentsatzen dute asko emakume askei izan nahi horretan ba, ba ezote diogun gero eh gure buruari e, kartzela hondiago bat e, e, pos, eraiki ez eta Eta, eta bueno, hori e, ba kosta egiten da, eh hasik ba, ba laguntza handia du eta eta eta hasik ba, igual erresagoa izango da, eh aiorarentzat baino ez, Baino ezi naiz jatu, ezi naiz kejatu, e, in, inondik inora ere eh familia ta laguna kordauzkagu eta denon artean ba, Ba, azten eta ezten ari gara gure txikiak. Aizu aiora, eta ez dakit posiblea izango den e, galdetei morea horretik pirritxe etortzea ola minutu pare batean. Nikaz... Kutsi, kutsi, marilutsi. Ni nazakize galdetu. <laughs> Zepiz pirri naza erete, sepolitak. Sepolitak, ba nuen gogoa etortzekoa, eh? Bai, utzi zua aiorak. Bai, bai. Hene, hene, banentorren, banentorren eta, eta, jo, kostazitza igune, eh, zitaitea, eh? Bai, bai, oso okupatuaz abiltzal. Bai, ni, ni okupatu eta azuek ere bai, hor, kosta zaigu <risa> <risa> Izan ere langileak, amapola langileak gara, eh? Hori da. Bai, bai, ba, emendik, musua undi bat, amapola guztiei. Amapola guztiei. Skopirritx. <risa> Eta batez ere, batez ere, adinean aurrera zen amapola horiei. Ze maitagarriak, ze langileak, nik handitan olakoa izan nahi dut eta. Ze, ze politak, baina ze politak barrutik eta kanpotik, eh? Naiz eta pixka simurrak izan, eh? Simur batzuk. Bai, ze politak, ze Borrotxek Por... si, esaten du, eh... Interesante. Eh, zaten, fase interesante, bai, ala esaten du. Fase bollito, pasatak, gero da fase interesante. Tagero oso interesante. Vai. Super, hiper interesante. Bai, <laughs> bai, hau txoloa da. Ba, sintonia honekin bukairara iritsi ala esan nahi du... Eta, gonbidatu guztiek bezala, Aiora Zulaikake, ba, galdetegi morea erantzun beharko du. Gusto egon zera, Aiora? Oso. Zein koloretako amapolak gustatzen teizkizu? Ba, baleude, oztabarraren kolorekoak. Eta zein da, zer da zuretzako berdintasuna? Berdintasuna da, Jose Zala. Berdintasuna da, ez dakit zer dan berdintasuna, ez dakit asaltzen nola, zer da berdintasuna? Berdintasuna da begiertara begiratu eta eta parean du, duzun hori ba, desberdintasun guztien gainetik ba, ba, konplize sentitzea. Ez? Ispilio aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Ba, urpegi gero eta simurtoago bat. <laughs> <laughs> Ta onbitzen zarenean, zer izan nahi duzu? Ba, zerritarra. Amona eta pintorea. E, izan alde zu erreferenteikan bizitzen. Norden esateik bai? Ba, erreferente jo pila bat. Mhm pilla bat ba ba asteko e, e, ama, ez? Ba, ba, ba etxean izan dugulako ta a, eta amona eta ba, gehiago izan dira, egia esan, gehiago izan dira emakumeak, baino, baina bueno, eh ni gustet garaian garaian badauzkagula erreferenteak, ez? Eta kuriosoa da zen iguale Adin bat arte izaten ditugu erreferente e, gu baino e, e, zarragoak ez. baino ja iristen da adin bat horre e, berrogeien buelta no handik ez ditut, eh? baino. Eta <risa> jazte zea, ostra, joe, bera niska honek ze, ze pentsakera, ze zeidazkera, ze bertsojoera, ze, batez ere ba sortzailetan ez, fijatzen naiz, baino ez nuke jakingo esaten bat o bestea. Eta martxoaren zortzia, zararen ogeita bosta, zer dira zuretzako? Ba... Bueno... Ba... Horreindik ba, ba, ikusten dut... Le lehen komentatu dugu, ez? E, Kartzela hondiago bat egin ozote dugu, kezka hori dudala. E, ba aldarrik egunak, eta eta bueno, ba ba ba oraindik hor behar duten e, e, egun bereziak, ez? izan behar dute. Lan eguna amaitzean etzeko giltzak eskuan dituzula atea zabaltzen hasten zer pentsatzen duzu? Bueno, kanpoko abukatu da. Oain, etxe barruko hasten da. Eta mendik ateratzen zarenan zertan hasiko zara pentsatzen. Bueno, ba egia esan e, pirritxekera gutxi dira jorari, baina horrein dik kosteitezait e, buruan dauzkadan ideia ideiagusti hoiai hitzak e, e, aurkitzen. Ez? Eta beti gero ateratzen naiz e, elkarrizketatatik eta jo, hau ez zede hori ez zede ipatu, baina baina ez zede mm -hmm. normaki, E, e, asko eskatzen diot, aiolari eta pirritsi ere bai, eta eta bueno, ba saiatuko naiz ariketa e, lasai bat egiten eta ez, hainbeste juzgatzen nere urua. 10 zenbateko puntuazio emango zinioke gaurko elkarrizketa honi? Ba, zu ondetik perfektu besatdet. <laughs> <laughs> ba, Henga, sortzi bat, emango jo. Os, do. os, ame. Eta, bueno, ba, kiskitzak egintzuen bezala orain dela bi aste zuri ere ariketa berdina jarriko izugun, datorren torren galdera bat botatzea, eta ondoren esango dugun horri zanen den. Bale, ba... Mm, e, Banoen petsatua galdetzea kiskitzaren antzeko galdera, baina galdetuko dut Igual pertsona edo zer izan nahi duzu jubilatutakoan, mm -hmm. edo zer egin nahi duzu? Ba, galdera hori erantzungo godun pertsona, rei eskarrere izango da, eskualoi jokalari oia, bera-berako bera bera bera entrenatzaile oia, eta emendik amabustegunea, ba, uixiagaldetuko jo gu txintxo-txintxo. Oso hondo, haber ba. Ba, aiora pirritz, eskerrik asko, gurean e, izateatik, amapola murea izateatik, eta, a, bueno, beste batean e, publikotik ikusiko zaitu. <risa> eskerrik asko, zuei, eskerrik asko. irriak, itz politak, goxoak, eta, kasi-kasi malkoren bat ere, elkarrekin <risa> konpartitzagatik. Ba, hemen dikama guztiak unarte, eskerrik asko. Ongi izan, miradi. Berri nahizu ber, aio.